Спалили, звісно, і млин гніздо Чаклунське, і самого Чаклуна з усім його виводком. Тут діло ясне, без вивідувачів одійшлися, і янові вдалося повернути на своє обличчя попередній вічливо зацікавлений вираз. Але ж не тільки про сокирин млин і дається вів далі тим часом єписко. Ахолки князи твердять, начебто і вас, отче настоятелю, там бачили. Не мов би стояли ви поруч із тим самим чоклуном, якого ми днями покарали вогнем, і ніяких перешкод його підступом не творили? Звісно, люди князівські зі страху перед хазяїном чого тільки не наплетуть, От і вирішив я, отче-настоятелю, особисто з вами побачитися та особисто від вас довідатися про вставини цієї дивної події. «Що був там я, це правда, ваше привелебнесте», спокійно відповів абат Ян, которому цей спокій коштував не одного пасма сивого волосся. А ще до ожилих мерців і сатанинського підступу? Не бачив я нічого такого. Пахолки князівські пана Михала Райцежа, придворного воєводи графа Весницького, сподіваюся, вам знайоме ім'я графа Єжи, улюбленця їхньої величності Яна Казимир. Схопити хотіли селоміць. Це було на власні очі бачу. Не відрікаюся. Тільки пан Михайл від них відбився, трьох порубав, а решта кинулися геть. Мірошникова під майстра ще по дорозі лентовські своїми кіньми потоптали на смерть. Царство йому небесне, нещасному. А мерців повсталих я щось не примітив, ваше перевелебності. Може, людям Лентовського з п'яних очей привиділося? Томани в нас досвітні, самі знаєте які. «Вірю, вірю, отче настоятелю!» – євейно посміхнувся єпископ, і Ават Ян чітко усвідомив, що Гембицький не вірить жодному його слову. «Я то вірю, але ж самі розумієте, людям базіку ти не заборониш». Та й гріх це наклеп на ближнього свого зводити. І від слів їхніх, хоч ціна їм невелика, я відмахнутися просто так не можу. Сан не дозволяє, сан і довіра Рима. Боюся, коли б не зашкодила все це вашій репутації, очі настоятель. А ти його поговорити з вами особисто, як то кажуть, переконатися. А сюди ви, начебто, на сирковини батька вашого покійного приїхали. Саме так, ваше привилебності, не міг я останню волю батька мого не виконати. «Схвалюю, схвалюю», – покивав єпископ. Я аббат Ян, дивлячись на Гамбецького, чомусь пригадав історію Гусмана Домініка, Гусмана Лагідного, – Засновника ордена домініканців, натхненника розправи з альбігойцями. Теж, мабуть, кивав, дивлячись на багатство, у якому палали катари, і примовляв «Схвалюю, схвалюю!» Вельми похвально очі настоятелю, батьків шанувати треба і за життя їхнього, і після того, як покличе їх до себе Господь, я сподіваюся, батько ваш був зразковим християнином. А бат лише мовчки хитнув головою. Це я так до слова прийшлося. Звичайно, ніхто в цьому не сумнівається, хоча у цих горах християнство настільки перемішалося із залишками поганства, що й взагалі з маніхейською єрестю, що відразу й не збагнеш. То тут твоя істина шанує Господа нашого? А хто?